підтримки від рідної землі також, отож і міг діяти за приказкою. «Скачи, враже, як пан скаже». І справді, в наступній своїй діяльності Юрій Хмельницький не зробив нічого, щоб його згадати добрим словом. Нам цікавий цей віршовий уривок ще з одного боку. Турецький султан після падіння Дорошенка ішов в Україну війною, таки для прямого її завоювання, а не щоб давати їй якісь права. Самій величко, принаймні вістить, що це була ніби помста правобережним козакам за те, що вони підхилилися Самойловичу а отже і Росії. Не думаю, що це було цілком так, турецький султан не міг не знати, в якому розпачливому становищі перебуває Дорошенко. Правобережжя за тодішніми договорами із Польщею перебувало під турецьким протекторатом, на цю ж землю рушила інша держава – Москов'я. Отже, султан підіймався на війну супроти неї і відвоював, як він вважав, землю, що йому вже належала, хай і протекторатно. Інша справа, що українську сторону він мав підстави тепер цілком ігнорувати, бо вона таки підхилилася під сателіта Московії. Івана Самойловича. В Україні цей похід викликав жах, але не тільки. Козаки були повні енергії та завзяття, і з милосердним нахідником боротися тим більше, що вони могли з'єднати свої сили з російськими та польськими. Українське духовенство взялося за консолідацію нації. Щодо цього є надзвичайно цікаве свідчення того таки Бученського Яскольда. Його варто зацитувати, бо воно точно відбиває тогочасну ситуацію. Найгірше, що гак уже пада, Тепер бідам давнішнім вона була б рада. Усі власні хвороби забула б навіки, вже пробачив брат брату, провини великі, бо всіх дрож охопила, гряде вже навала, і для віри святої загроза настала, бо старання велике було всього люду, і Отця пресвятого, Святий Дух нас будить, Барановича йменням архієпископа, Щоб на сіверів чули його добру стопу. Він рецепти як лікар умілий не значить, аж допоки хворобу гаразд не побачить. Тож до ради святої зве капітулу. Трьох, згадаєм, одної були всі інфули. Гізеля, щоб жить свято, він завжди поборця Галятовського, також лежайського Тройця. Це одним духом скута всі три прилати, інших ще й гумонів вродженої браті, з усієї Вкраїни, усі послушенство, учинили і в пильно війшли небоженство. Узяли в богомисли війни всі причини, за що Бог нас. Приводить бува до руїни І не бачать нічого Лиш гріх непокритий Між людей Тож складають подання для світу Щоб всі люди молитви Також призивання Богу щиро давали І з вечора, і зрання За монарха що в вірі святій пребуває під яким ми опіку і ласку приймаєм, також і за вітчизну своєго гетьмана, за усіх кардинала і примаса пана, і рецепт на білютий синове слухняні, заживають охоче, бо зцілює рани. Примітка у вірші «Вона» тобто Україна. Інфула – духовний чин, власне єпископська шапка. Гізель був тоді архімандритом Києво-Печерської лаври. Галятовський був архімандритом Єлецького монастиря в Чернігові. Лежайський архімандрит Новгород-Ціверського монастиря. Меж людей, тобто відсутності єдності, що в вірі святій пробуває, йдеться про російського царя, підкреслюю не підданство, а опіка і ласка. Примаса пана, тобто і Польщу. Уривок багатозначний. Українське духовенство на чолі з Лазарем Бароновичем, ніби очолює і надихає народ, бо сподівається на спільно християнське з'єднання сили, в даному разі України, Росії та Польщі, для поборення ворога Христа. Недаремно Бученський Яскольд заманіфестовує, чутка давня Віщала одна пророкиня, Як у згоді християни, То турок загине. Зрештою сам Лазар Баронович У книзі, що вийшла в Черньові В 1680 році, Відмітка п'яти ран христових, Друкує вірша, написаного Саме в цей час, що має заголовок «Турка зіб'ємо при христовому знаку, Вийде поляку, русаку і козаку При власнім сагайдаку», де прямо пише. «Монархам християнським згода тільки треба, Тоді і з турком буде неважка потреба». Примітка «Потреба змагання». Як християнам турок з губи забажає, Беча беріть у руки, хай його хльостає, І орда, що її турчин, навчився ярмити, Як золотом купити, стане турка бити. Вона також на волі хоч собі матись, Набридло перед турком завше улягатись. Є спосібцею Бога, Улегшимо ж справу. Бог турків допоможе вибити на славу. Отже, відбувся момент у нашій історії дивовижний. Перед загрозою тотальної турецької навали українці зуміли сконсолідуватися, з'єднати свою силу, забути розбрат та непорозуміння, чвари і міжусіб'я, Більше того здобули ентузіазм саме той, що з'єднує націю потужний кулак, проти якого важко щось учинити. Але не всі сподіванки здійснилися. Польща в цій війні, хоч і претендувала на правобережжя, хитро-страшкувато участи не взяла, татари від Туреччини не відкинулися, а взяли участь в акції з ними разом. Росія прислала тільки допоміжне військо на чолі з Ромодановським, яке билося в цій першій битві чесно і завзято. Треба віддати тому належне, хоч між українцями та росіянами, як пише Бучинський Яскольд, були і незгоди. І саме цією силою Самойловець зумів Чигирин відбити. Більше того, турків з України із ганьбою для них прогнати. 29 серпня. Турки покинули облогу козацької столиці та втекли. Анонімний панегірист того часу з'являє тодішню позицію Самойловича, скажімо, дещо наївно, але вона була тоді така. Русь хоч зараз турку Із примусу підвладна, Та до царських вона військ Доєднатись, ладна, Бо вони овечки лиш, Турки вовк захлятий, Та й готовий віновець Завше похапати. Тільки цар отарі тії. Голова пристойна, бо на ласку панську і на все інше вгойно. І в сподіванці отій вівці будуть знову бити турка, аж візьме він біду готову. Марсове поле, книга, друга, сторінка, 64-та. Більше того, авторість сам виявляє імперіалізм і висловлює думку, яка пізніше дуже полюбилася російським експансійникам. Турки мають загинути, від них тоді відберуть господній гріб, а землю їх буде захоплено, щоб не свої його краї густо кров'ю злити. Буде краще, ніж би нас він почав губити. Але тріумф був передчасний. Прийшов фатальний 1678 рік, у який Івану Самойловичу випало переконатися, який підступний його союзник, і що це зрештою за овечка. Коли докладно проаналізувати тодішні події, не можна не помітити, що російський провідник Григорій Ромадановський майже відверто не хоче воювати із турками. Пояснювали це тим, що османці пригрозили йому скарати на смерть полоненного сина, що також могло бути. Але реальніше інше пояснення, до речі, Рамадановський дістав перед походом таємний царський наказ. Коли оборона Чигирна буде важкою, знищити його. Перше. Росії було політично вигідно знищити бунтівне правобережжя, бо тут годі було сподіватися на спокійний процес заковтування українських земель російською імперією. Процес заковтування, скажімо, до речі, був традиційний для російської політики. Спершу дати тій чи іншій землі Гарантії свободи і автономії, а тоді повільно ту свободу урізувати, поки вона не буде знищена цілком. Друге. Законне українське гетьманство мало свій осідок також на правобережжі в Чигирині. Третє. Розкол між двома частинами України, який так майстерно вдалося провести Росії, та Польщі, використавши недалекоглядність українських провідників, все-таки був явищем тимчасовим. Природний порядок речей мав би рано чи пізно привести до з'єднання тих земель. Четверте, Росія віддала цю територію Польщі, отже не вважала її своєю. У другій половині 17-го Століття на початку XVIII-го, щодо російського імперіалізму вживали термін метафору «московський дракон». Визначення цілком точне, адже план знищення правобережжя був, воїстину, драконівський і дивоглядний за своєю нелюдською жорстокістю. До речі, цей самий хід було вжито вже в наші часи Йосипом Сталіним у війні 1941 45 років, коли необмундированих і ненавчених українців гнали на німецькі кулі, докошуючи ззаду кулями НКВДських полків, такий спосіб і було знищено значну частину населення України. Тут же роль, що її виконували в наші часи німці, мали виконати турки. А що ж Іван Самойлович? Самойлович із такою драконівською політикою Московії погоджується. Годі сказати, що українці того часу цього не усвідомлювали. Самій Левеличко, принаймні, пише про це прямо. Гетьман, знюхавшись із князем Ромадановським і слідуючи за його волею, підкреслення наше, не зблаговолив до козацького бажання воювати. Отже, Чигирин упав, українсько-російське військо веде незначну оборонну війну, провідники стримують козаків від бойового чину, Зрештою військо переправилося через Дніпро на Лівобережжя, і хоч Самойлович розпустив тільки частину війська, а зрештою пішов до Переяслава, почув про похід турків до Канева, але спокійно дав туркам Канів знищити.